ومن يتبع هداه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه في الله اماليك ان نلanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم dan kita telah masuki pembahasan tentang peristiwa perang Al Khandaq yang terjadi pada tahun kelima Hijriah menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat yang masyhur dari para ulama dan ini yang dikuatkan oleh Al Hafidh Ibnu Kathir Rahimahullahu Taala. Dan telah kita sebutkan Salah satu pendapat yang di Kuatkan oleh Ibn Hazm rahimahullah, Bahawa Perang Khandaq Dan disebut pula Perang Ahzab Terjadi pada tahun keempat Fijriah Dan mereka Beralasan dengan hadis Abdullah bin Umar Radiyallahu ta'ala anhumah Pada saat Abdullah bin Umar dihadapkan Pada peristiwa Perang Uhud Sementara Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Dan ketika itu Abdullah bin Umar berusia 14 tahun Berusia 14 tahun lalu kemudian ditolak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Pada tahun yang berikutnya yaitu pada peristiwa perang Ahzab perang Khandaq Beliau telah berusia 15 tahun Maka beliau pun diterima untuk ikut serta dalam peristiwa perang Khandaq Kata Ibn Hazm dan yang bersamanya Mengatakan bahawa ini menunjukkan bahawa Jarak antara Perang Uhud dengan Perang Khandaq Hanya satu tahun Yang menunjukkan bahawa dia terjadi pada tahun keempat Karena Abdullah bin Umar ditolak ketika beliau berusia 14 tahun Dan di saat beliau telah berusia 15 tahun Maka beliau diterima untuk ikut serta dalam peristiwa pada khandaq 415 1 tahun. Ini alasan yang disebutkan oleh Ibn Hazm Rahimahullahu taala. Adapun jumhur ulama mengatakan bahawa khandaq terjadi pada tahun kelima. Sebab pada tahun keempat sempat terjadi perjanjian. Untuk bertemu kembali antara kaum Muslimin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pasukan Abu Sufyan bertemu di Badar dan Abu Sufyan bersama dengan pasukannya ketika itu mereka sempat keluar namun kemudian kembali sebabkan karena bacaqlek yang menimpa mereka. Sehingga pada tahun tersebut tidak terjadi pertempuran. Tahun setahun setelah Perang Uhud. Nanti pada tahun yang berikutnya barulah terjadi Perang Khandaq, menunjukkan bahwa itu terjadi pada tahun kelima Hijriyah. Lalu bagaimana dengan Hadis Abdullah bin Umar yang disebutkan oleh para ulama yang berpendapat bahwa Perang Khandaq terjadi pada tahun keempat. Maka ini yang dijelaskan oleh Ibnu rahimahullah. Beliau berkata Rahimahullah taala, "Qultu aku mengatakan hadis ini mukhraj fi sahihain." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua sahihnya. Yani dalam hal riwayat hadis ini betul, hadis ini sahih. Tentang peristiwa Abdullah bin Umar yang ditolak Ketika beliau hendak mengikuti perang Uhud dan diterima setelah mengikuti diterima setelah beliau berusia 15 tahun setahun setelahnya kata beliau wa lahi ala badaa ah. dalam riwayat ini tidak ada dalil yang menunjukkan apa yang disebutkan oleh Ibn Hazm bawa perang khandaq terjadi pada tahun keempat. Lianna manata ijazatul harbi kanat 'indahu sallallahu alaihi wasallam 15 sana. Jadi yang dimaksud kata beliau kata al-Nafsir bahwa yang menjadi sebab diperbolehkannya seseorang mengikuti peperangan ketika itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seorang telah berusia 15 tahun apabila telah berusia 15 tahun. Kalau seorang telah berusia 15 tahun maksudnya 15 tahun ke atas silakan ikut peperangan. Tapi kalau di bawah 15 tahun, 14, 13, 12, maka ini tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau 15 ke atas silakan. Jadi batasan umur yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti peperangan lima belas tahun. Maka Nalaiyus Yusuf malam ia bluhah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membolehkan, tidak mengizinkan seorang mengikuti peperangan orang yang belum mencapai usia lima belas tahun itu. Waman bala wahah ajaza. Siapa yang telah mencapai usia itu? 15 tahun maka Nabi membolehkan. Jadi, kalau dia berumur lima belas tahun, maka Nabi SAW tidak membolehkan. Jadi, kalau dia berumur lima belas tahun, maka Nabi membolehkan. Jadi, kalau dia berumur lima belas tahun, maka Nabi membolehkan. Jadi, kalau dia berumur tahun, maka Nabi membolehkan. Jadi, tahun, maka Nabi membolehkan. Jadi, kalau dia tahun, maka Nabi membolehkan. Jadi, tahun, maka Nabi tidak boleh ikut peperangan. Walama kianu qadbaluqah yom al khandaqijajazah dan tatkala beliau telah mencapai usia tersebut yang menjadi batasan minimal, batasan usia minimal diperbolehkan yang seorang mengikuti peperangan 15 tahun dan itu terjadi pada peristiwa perang khandaq ajazahu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam uh, membolehkan walaysa fi hadha ay yakun qad zad 'alayha sanatan aw sanatayn aw thalathana aw min dhalik dan ini tidaklah menafikan usia seseorang mungkin lebih dari 15 tahun lebih setahun lebih dua tahun atau lebih tiga tahun atau lebih dari itu faka qala Seakan-akan beliau mengatakan, "Ya, yani Ibnu Umar, uridtu 'alayhi yawm al-Khandaq wa ana balighun aw min abna'il Harbi," bahwa uh, telah ditawarkan padaku. Ya, artinya aku menawarkan diri untuk mengikuti peristiwa Perang Khandaq dan aku telah balik dan atau aku termasuk di antara orang yang telah pantas mengikuti peperangan apa kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimaksud oleh al-Hafiz Mukhtir ketika Ibnu Umar mengatakan aku ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Uhud ketika aku berusia 14 tahun. Iya, 14 tahun ketika itu. Artinya belum balik. Belum sampai kepada batasan usia minimal diperbolehkannya mengikuti peperangan. Lalu kata beliau dan kemudian Diperlihatkan kepadaku, ya, ini yani terjadi peperangan khondak dan aku menawarkan diri untuk ikut dalam peperangan maka dan aku ketika itu telah berusia 15 tahun maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan aku. Bukan yang dimaksud oleh Ibnul 'Umar bahawa beliau berusia 15 tahun persis tidak, namun yang hendak beliau jelaskan dari ucapan beliau bahwa aku telah pantas ikut peperangan, aku telah balik karena sudah mencapai batasan usia minimal 15 tahun. Bukan yang dimaksud bahwa usia Ibnu Umar 15 tahun pas ketika itu. Namun yang beliau maksudkan di sini bahwa aku telah mencapai usia itu. Tapi usia tepatnya mungkin lebih dari itu, 16, 17, 18 atau bahkan mungkin lebih. Yang jelas Abdullah bin Umar menyebutkan. Aku telah mencapai usia 15 tahun. yaitu Aku telah mencapai usia. Yang mana Rasul SAW. Menjadikan itu sebagai batas minimal. Usia diperbolehkan. mengikuti peperangan. Jadi ini yang dimaksud. Oleh Abdullah bin Umar. Radiyallahu ta'ala. Ini kemungkinan yang pertama dan ini yang dikuatkan oleh uh, Ibnu Katsir rahimahullah. Waqad qila ada pendapat yang mengatakan innahu kana yaum Uhud fi awal ar-rabiahah min umrih. Ada yang mengatakan Bahawa pada peristiwa perang Uhud adalah merupakan uh, saat atau waktu di mana Abdullah bin Umar baru memasuki usia 14 tahun awal 14 tahun ini yani di awal-awal 14 tahun wa khandaq di akhir ke-15 sedangkan beliau mengikuti perang khandaq pada akhir di usia beliau 15 tahun artinya sudah beranjak ke 16 tahun sudah beranjak ke 16 tahun sehingga pada akhirnya Dua tahun yang menjadi jarak antara perang Uhud dengan perang Khandaq. Perang Uhud pada tahun ketiga, perang Khandaq pada tahun kelima. Nah, pada peristiwa perang Uhud kata beliau, ini sebagian para ulama menakwilkan itu di saat Abdullah bin Umar masih di awal 14 tahunnya. Namun pada perang Khandaq di akhir tahun usia beliau 15. Namun kata ibnu Kaffir rahimahullah Taala, wafir pada nazar dan ini perlu penelitian. Ya, perlu alasan yang kuat untuk menerangkan hal tersebut. Walawwalu akwa fil nazar iliman amanah wa ansaf. Alasan yang pertama itu lebih kuat dalam pandangan bagi seorang yang benar-benar insaf dan memperhatikannya. Wallahu a'lam. Intinya. Dan itu yang sahih insyaAllah ta'ala Apa yang disebutkan oleh Ibn Kathir, rahimahullah, Bahawa Perang khandaq terjadi pada tahun kelima Bukan pada tahun keempat Seperti yang disangka oleh Ibn Hazm Taala. Adapun penyebutan e, 15 Saya berusia 15 tahun Yang dimaksud Bukan pas 15 tahun Namun beliau tidak menyebutkan Bahawa saya telah berusia dengan usia yang telah pantas untuk mengikuti peperangan karena saya telah mencapai usia balik sudah lima, di atas 15 tahun wallahu taala alamu bisawab lalu berkata ibnu kathir rahimahullahu wa kana sababu ghazwati al-khandaq adna nafaran min yahudi bani nadhir alladzin ajlahumu ajlahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-madinah ila khaybar sebagaimana قدمنا Adapun sebab terjadinya peristiwa perang Khandaq Ketika ada sekelompok orang Yahudi Dari kabilah Banu Nadir Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya Bahawa Kabilah-kabilah yang ada di, Yahudi, di, di Madinah ya, Ada tiga kabilah yang besar Kabilah Banu Nadir Banu Qainuqa dan Banu Quraizah Adapun pun Banul Nadir Yang Hendak membatalkan perjanjian damai Bersama dengan kaum muslimin Yang telah kita jelaskan sebelumnya ya, Yang akhirnya Rasulullah SAW Mengusir mereka Meninggalkan Madinah Maka mereka menetap di Khaybar Dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat Al-Hashr Ini peristiwa Banul Nadir Maka mereka pun di Usir Dan mereka menetap di daerah yang disebut Khaybar Di daerah yang disebut Khaybar Maka orang-orang Yahudi ini tidak tinggal diam Kebencian Kedengkian mereka kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan kaum muslimin Sangat keras Maka mereka terus berusaha Mencari upaya Dan menggalang kekuatan untuk uh, membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghilangkan kekuatan kaum Muslimin. Maka uh, inilah yang kemudian menjadi sebab meletusnya peristiwa perang Khandaq. Bahawa sekelompok orang dari kalangan Yahudi Banu Nadir yang diusir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah menuju ke Khaybar. Kama Kadharnah, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Wahum hum ashrafuhum dan taqataqah yang yang masyhur di antara mereka yang dianggap mulia di antara mereka seperti Sallam bin Abi al-Huqaiq Sallam bin Mishkam kinanah bin ar-Rabee' wa ghayruhum wa ghayruhum dan yang lainnya kharaju ila Quraisyin bi Makkah mereka pun keluar menuju ke Quraysh yang tinggal di Makkah. Ya, mereka orang-orang Yahudi ini benar-benar uh, ingin menggalang kekuatan. Tidak peduli dari keyakinan apa dia. Maka dia berusaha untuk mendatangi setiap kelompok, setiap kaum yang membenci Rasulullah SAW dan membenci kaum Muslimin. Dan mereka mengetahui bahwa Kaum Quraisy, Al-Kuffar yang ketiga itu, mereka yang dahulu hidup bersama Rasulullah SAW, mereka membenci bahkan mereka menjadikan kaum Muslimin berhijrah ke Madinah Nabawiyah. Maka ini mereka manfaatkan. Maka mereka pun pertama kali mendatangi Quraisy di Makkah, para penyembah berhala musyrikin, dan mereka tahu bahawa Orang-orang Quraisy ketika itu ber, berjalan di atas kebatilan. Berjalan di atas kesyirikan. Mereka tahu ini orang-orang Yahudi. Ya. Namun hanya karena ingin uh, mencapai tujuan busuk mereka. Maka mereka pun ingin melobi dan ingin menggalang kekuatan. Meskipun bersama dengan orang-orang yang hmm, berjalan di atas kebatilan. Dan itu mereka ketahui. Mereka tidak berduri. Fa'allabuhum ala harbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun mengumpulkannya, ya, mengumpulkan mereka semua. Fa'allabuhum, jadi membentuk pasukan, mengumpulkan jumlah yang besar untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wawaduhum min afusihim an nasra dan mereka menjanjikan, ya akan mendapatkan pertolongan. Faajabuhum maka akhirnya orang-orang pun menjawab, menyetujui ajakan tersebut. Tumma kharaju ilah Qatthan lalu mereka keluar menuju Qatthan. Fadahuhum pastajabulahm aiza dan mengajak mereka untuk berkumpul pula untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun ya menjawab panggilan tersebut lihat ikhwan mereka semua bersatu untuk memerangi al-haq tasabuhum jami'an wa qulubuhum syatta kalian menyangka mereka itu bersatu tapi hati-hati mereka bercerai berai Ahlul batil dalam memerangi Al-Haq mereka sepakat. Ya, peduli dari ahlul Kitabnya Yahudinya dan Al-Mushrikin. Nah, ya, ini ibaratnya kalau kalau disamakan dengan kondisi yang ada di zaman kita sekarang ini, ya, tentara sekutu. Ya, mereka ini sekutu, bersekutu untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi alat tempur mereka jauh lebih siap dibandingkan kaum Muslimin. Dari sisi jumlah mereka jauh lebih besar dibandingkan kaum Muslimin. Apalagi ini persatuan yang ini dari Quraisy, dari Khataman, dari Yahud. Nah. Waharajat Quraisyan wakaiduhum Abu Sufyan bin Harb. Lalu keluarlah Quraisy yang dipimpin langsung oleh Abu Sufyan bin Harb. Wa ala Qatthan Oyain bin Hizan. Adapun yang memimpin Qatthan adalah Oyain bin Hizan. Kulluhum fi nahwi ashari ala firajul. Mereka kurang lebih berjumlah sepuluh ribu orang. Subhanallah disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Abdullah bin Abi Bakar dan yang lainnya yang mereka semuanya sepakat dalam menceritakan tentang peristiwa perang Khandaq mereka mengatakan innahu kanal ladzina hazabul ahzab nafar minal yahud bahwa Orang-orang yang membentuk pasukan itu yang akhirnya disebut perang Ahzab karena memang mereka ini bersekutu. Mereka menyatukan berbagai macam kelompok yang membentuknya adalah sekelompok dari kalangan Yahudi. Dari manam nazir. Wa kana minhum di antara mereka salam bin abil huqaiq wa yai bin akhtab an nazri finana himna abil huqaiq an nazri haudah Ibn qais al-waili abu ammar al-waili sekelompok dari banu nadhir falamma qadim ala quraish fad'ahu ila harbi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam inna sanakunu ma'akum alai hatta nastaqsilah ketika mereka sampai di makkah bertemu dengan orang-orang quraish maka mereka pun mengajak bangsa quraish untuk memerangi rasulullah sallallahu alaihi wa kata banu nadhir kami akan bersama kalian sampai kita berhasil menghancurkan mereka hingga akhirnya, yaitu membunuh mereka semuanya. Nasta'ul sehingga tidak ada lagi yang bertiga. Maka kaum Quraisy mengatakan kepada Yahudi, ini mereka berbeda pemikiran sebenarnya. Yahudi meskipun kafir tapi mereka ahlul kitab. Bahkan mereka mengetahui kebenaran, namun mereka sembujikan. Maka orang-orang Quraisy mengatakan kepada mereka ini: Ya Mashyar Yahud, wahai sekalian orang-orang Yahudi, idnakum ahlu al awwal wal ilmu, bima asbahna naktalifu fihi nahdu wa Muhammad, wahai sekalian orang-orang Yahudi, sesungguhnya kalian ahlu kitab dan ahli ilmu. Sementara kami berselisih Mengenai Muhammad ini Antara kami dengan Muhammad Mana yang lebih baik agamanya Apakah agama kami Yang menyembah berhala Yang tidak menjadikan sesembahan itu hanya satu Atau agamanya dia Agamanya Muhammad Alayhi salatu wassalam Apakah perkataan orang Yahudi ini Lihat liciknya Kaum Yahudi. Mereka mengetahui kebenaran namun mereka tidak ingin menyampaikan kebenaran itu. Kata mereka, "Wal diikum khairum Antum aula bil Agama kalian lebih bagus daripada agamanya dia. Ya, sekedar untuk mendapatkan dukungan menyembunyikan al-haq. Oh, agama kalian lebih bagus daripada agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian lebih ber- berhak berjalan di atas kebenaran darinya maka mereka inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firmannya tentang keadaan mereka alam tara ila aladzina utu nasiba minal kitab yu'minuna biljibiti wa ta'ud wa yaquluna liladzina kafarauha ulai ahda minaladzina amanu sabila ulaika la'anahumullah ulaika alladzina la'anahumullah Wahai yang anilah falan tajidalah hukum syirah. Tidakkah engkau melihat orang orangnya mereka telah diberikan alkitab justru berimannya kepada jibid dan tohud, sampai mengatakan agama mereka lebih baik daripada agama Muhammad. Kalian lebih berhak berjalan di atas kebedaran. La haul wa la illa billah. Padahal mereka ini membaca alkitab. Mereka mengatakan kepada orang-orang kafir Bahawa mereka lebih mendapatkan hidayah Daripada kaum mukminin. Orang-orang kafir lebih benar jalannya Kata Allah Mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Siapa yang dilaknat oleh Allah Kalian tidak akan mendapatkan pertolongan baginya Jadi ini ma'asyarakat wa rahimahumullah eh, Sebab terjadinya peristiwa perang khandaq tersebut Falamma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimaseerihim ilaihi amara muslimin bihafril khandaq Maka kata kala Rasulullah alaihi salatu mendengarkan perjalanan mereka menuju ke Madinah maka beliau pun memerintahkan pada kaum muslimin untuk menggali parit maka yang disebut perang Khandaq Ghazwatul Khandaq Karena dalam peristiwa perang itulah digalinya parit-parit. Disebut pula Ghazmatul Ahzab, Perang Ahzab. Karena yang memerangi kaum muslimin dari berbagai aliansi. Dari berbagai kelompok. Maka Nabi Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menggali parit. Ya, itu di uh, daerah utara, di daerah utara antara utara dengan dengan uh, barat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menggali parit, karena daerah ini adalah merupakan daerah yang terbuka, jadi sangat mudah bagi orang-orang yang ingin memasuki kota Madinah melalui jalur ini. Berbeda dengan jalur yang lain, sulit karena bukit-bukit yang terjal menyulitkan mereka masuk. Maka pasti mereka akan memasuki daerah ini. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menggali parit, yahulubaidal musyrikin wabaidil Madinah yang akan menjadi penghalang antara kaum musyrikin dengan Madinah, menyulitkan mereka masuki Madinah wa kana dhalika bi isharati salman dan yang demikian itu dilakukan oleh nabi sallallahu berdasarkan usul salman al farisi RA. maka kaum muslimin, pun, ya, kaum muslimin pun mereka melakukan hal ini bersegera untuk mencegah serangan orang-orang kafir terhadap mereka. Dan Salman Al-Farisi. Asalnya dari Faris, Persia. Nah. Dan beliau seorang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tentu banyak mengetahui tentang kondisi yang ada di sana. Termasuk di antara taktik perang yang diketahui oleh Salman Al Farisi adalah menggali uh, menggali parit ini. Kata Salman Al Farisi, "Kunna idza khusirna, takhandaqna." Kami dahulu, ya, Apabila kami dikepung, maka kami buat parit. Kami membuat parit. Nah, maka usul ini diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi, wa alaihi Dan pada masa, -masa penggalian parit tersebut banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu namun panjang untuk dijelaskan hal ini. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya akan kita sebutkan beberapa kejadian penting yang terjadi pada saat Rasulullah alaihi wasallam bersama dengan para sahabat ikut serta dalam menggali parit tersebut sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin